Щоби панна Марія гралася ним от так собі, прямо з нудьги, не маючи в паньківцях кращого діла, щоб вправлялася у введенні любовних розмов, того він навіть і не смів подумати. Дав би шию за те, що вона вдача щира, людина нероздвоєна, душа як хрусталь чиста. А як графиня стане на дорозі їх щастя, вона добра, розумна, виямкова жінка, все ж таки графиня. Як побачить, на що заноситься, може сказати ні, і що тоді. Тоді почнеться друга глава роману. Розійдуться дві дороги в полі, і не зійдуться вже вони ніколи. Але й це буде хоч сумно, а гарно. Хай буде, що хоче, а тепер він щасливий. Хмельницький встав, і все кругом здавалося йому таким світлим, ясним, чистим. В три дні пізніше приїхав доктор до паньковець, і, стрінувши графиню, сам на сам сказав, «Прочитаю вам цікавий лист. Певно від Адольфа. Ви вгадали, пані». «Бо я також дістала лист від нього. Що ж він вам пише?» «Перше прочитайте свій». І доктор прочитав лист Адольфа. Граф Адольф признавав, що в розмові з паном Хмелинським ужив невластивих слів, був зденервований, розстроєний, а до того не звик до службових товариських відносин, які тепер запанували в паньківцях. Лінія між одними і другими не розмежована і неясна – Принайменше для нього, але він рішуче не хотів образити молодого чоловіка, до котрого немає ніяких упереджень, навпаки, так багато дечого доброго чув про нього з уст своєї шановної кузини. Невластиві слова не були вислідом злої волі ані наперед обдуманого наміру. Він їх бере назад і просить, щоб пан Хмелинський і всі, кому вони відомі, вважали їх несказаними. До графині, як до господині дому, в котрім зайшла ця небажана подія, пише окремо і остає з великим поважанням. Граф Адольф. «Бідний Адольф», – сказала графиня, вислухавши з увагою цілого доволі довгого і дуже обережно складеного листа. «Бідний Адольф», – повторила зітхаючи – і подаючи докторові лист, який вона від нього дістала. Доктор перебіг цей другий лист очима. Він був заредагований більш тепло, породинно, але й тут, признавався граф Адольф, до вини і просив вибачення, не тільки за те, що сталося між ним і але також за свою розмову з графинею. Жаль, говорив з нього, а жаль, ваги немає, як співають у пісні. Коли він чим-небудь вразив свою дорогу і поважну кузину, так числить на її добре серце і на голос крови, який все-таки живе в душах свояків, хоч як вони далеко відійдуть від себе. З панною Марією він не попрощався, бо не уявляв собі, як це міг зробити безпосередньо по розмові з Христиною, але він її поважає і любить, як все-таки вільно любити своякові свою гарну своячку. Цього права ніхто йому не може відібрати. На тім лист і кінчився. Ішли ще звичайні кінцеві звороти і підпис. Адольф. Бідний Адольф. Він і не такий-то злий з природи, виправдовувала свого кузина-графиня, і не такий глупий, як можна потім, що в панківцях на коїв про нього гадати. Колись був навіть гарний, симпатичний, говіркий. Нерозважне життя довело його до того. Життя гуляще, безжурне і безідейне. легке товариство, карти, перегони, знаєте, як воно буває. Тепер з ним біда, і він сам себе дурить якимись родинними обов'язками, якоюсь нібито службою для справи, ніби хоче рятувати рід. А в дійсності рада б була душа і далі раювати, а тут нема як. Я не від того дати йому поміч, як зубожилому своякові. Можна би навіть знайти якийсь спосіб, щоб та я поміч не вразила його особистої гідності. Але ж він жадає не трохи, а всього. Жадає, щоб я жертвувала свої переконання і знасилувала совість. Я цього зробити не можу, бідний Адольф. «Розумію вас, ласкава пані», – сказав доктор, вислухавши уважно слів графині. «Вам жаль його, бо все-то свояк, останній мужчина вроді. Але я чужий, тому дивлюся на річ трохи інакше, реальніше. Це прокляття поганого вчинку». Знаєте, як кажеться далі, чоловік щораз зіб'ється з дороги, нелегко вертає до неї, він чим раз далі залазить на манівці. Граф Адольф згубив нитку з того клубка, який називаємо честю, моралью, етикою, як, коли і він тепер може знайти невідомо де. Не забуваємо про його погрози, про цей родинний з'їзд, про так звану загальну опінію і таке друге. Що ж нам тоді робити? Вам, пані, треба спитати себе рішуче, чи ви готові пірвати з тим усім, чи, може, серце не дає робити те, що розум каже. Я вже питала себе, ставала на суді своєї совісти, і, і що, ласкава, пані, і я йду туди, куди в мене кличе, почуття, обов'язку. Хочу під вечір зробити те, чого не зробила в полудне.